Benvinguts amics i, i amigues amb una nova edició, benvinguts i benigudes dels esports al punt de la sintonia de Ràdio Palafrugell passen pocs eh, minuts de dos quarts, com sempre al nostre espai eh, esportiu a Ràdio Palafrugell, els dilluns i els divendres a partir de quarts de dues del migdia i en repetició quarts de vuit del vespre després de l'informatiu que ens presenta en Robben Anem a fer la prèvia d'aquest cap de setmana. Avui amb dues entrevistes que us portem, una d'elles amb el flamant campió d'Espanya de patí de vela, en Quim Esteve, representant els colors del Club Nàutic Tamariu, i l'altra amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palabruxell i Isidratenes, amb dues ocuparan bàsicament la major part d'aquest programa que avui tornarà a ser prou llarg. Però també comptarem amb les col·laboracions d'en Gamero des del de Consell Comarcal Esportal, sportiu del Baix Empordà, d'Aledo de Fontanella, d'En Miquel Garcia Dolor Sierra, de l'handbol Garbí, d'En Josep Codina del Club d'Hòquei, d'En Josep Massa des del Club Anglèsic i d'En Xavier Ferrarons de la Futbol Sala Vallobrega, i d'En Miquel Albert del Club de Tennis de Palafrugit. Tots ells ens acompanyaran amb el programa de, del dia d'avui. Comencem doncs ràpidament i ofem amb el món de l'handbol. El primer que ens presentarà la informació del cap de setmana serà Sierra del Garbià. Què passa aquesta setmana, Ori? Hola, bones. Doncs aquest diumenge visitem la pista del Calella. El Calella és l'actual campió de la competició. L'any passat va fer fases d'ascens per jugar a Lliga Nacional i, òbviament, això el converteix en el favorit en aquest partit. Tot i així, el Calella aquest any no ha començat gaire bé. Es troba una posició per sota nostra. Han fet un canvi d'entrenador, però el bloc de jugadors pràcticament és el mateix. Uh, tot i que no hagin començat gairebé aquest any uh, els partits a casa sí que han fet bons resultats el primer el van perdre d'un però després els altres dos que han jugat a casa doncs, uh, han competit i han guanyat de, de manera clara uh, nosaltres sabem que el Calella uh, és un equip veterà és un equip de jugadors grossos, corpulents experimentats i que potser el seu punt feble doncs és que, que ells no juguen gaire ràpid per tant, nosaltres anirem allà a intentar eh, defensar, sortir al contraatac, intentar fer contragols, contraatacs de segona onada, en definitiva, a imposar el nostre, el nostre ritmal de partit i a veure si tenim en cert i ens podem endur els dos punts. Així ens ha parlat l'Uri Sierra d'aquest partit del garbià Anem a veure què farà aquest cap de setmana també el Garbí B de la mà d'en Miquel García. En coneixerem més detalls. Aquesta setmana el Sènior B de l'embol Garbí juguem contra el Balomano Polinyà un equip que com nosaltres porta bastants d'anys tercera catalana els altres anys sempre havia estat a la part alta lluitant en playoff i per les posicions de dalt aquest any el seu inici ha ja estat més irregular tot i que porten guanyats dos partits i la setmana passada només van perdre d'un contra, contra el líder així que esperem un partit bastant complicat contra un equip molt diferent al de l'any passat jugadors molt joves que mantenen algun veterà i la idea és continuar treballant com, com ho estem fent fins ara per mantenir-nos a la part alta de la, de la classificació. I acabant amb el resum d'Alemboll, ens queda l'equip femení, que veurem que té aquest cap de setmana, ens parlarà, ens portarà la informació l'Edu Fontanella. Bon dia, el senyor femení del club Hambo Garbí de Palafrugell juga aquest dissabte a dos quarts de sis contra el Hambo Sant Cugat, un rival directe, ja que també tenen dos punts com nosaltres i estan en ens no descens. Serà un partit molt, molt disputat ja que som, som un equip molt semblant, ja que eh, per la informació que he, he obtingut doncs, són un equip que fan més o menys la mateixa defensa que nosaltres i tenen poc llançament exterior i, i amb atac estàtic els hi costa bastant i que van molt al contra-gol i al contra-atac. I esperem treure aquests dos punts vitals per nosaltres ja que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 Seguim amb el nostre programa esportiu a través de la sintonia de Ràdio Palafrugell, frugell Aquí ens teniu, Esports al Punt, amb Rafel Corbini. I va continuar ara mateix parlant de, de Vela, i en aquest cas d'un campió d'Espanya amb els colors d'un club de casa nostra. Es tracta dels colors de l'equip de Tamariu, del club nàutic Tamariu. I en Quim Esteve és aquí tenim a l'altre costat del telèfon perquè ens expliqui com ha funcionat aquesta història. Quim Esteve, bon dia, benvingut. Hola, bon dia, gràcies. En Quim és eh, campió per tercera vegada amb el campionat d'Espanya, unes proves que ara mateix ens explicarà eh, com funcionen i a ja què consisteixen, és de patir a vela. Eh, home, primer felicitats, eh, perquè llegeixo que tampoc sou tants els que ho heu aconseguit a la història de proclamar-vos per tres vegades campions d'Espanya, no? Eh, sí, eh, sí, sí, sí. Eh... I a més... <laughs> Un que ja va criant canes, doncs que vegada li va costar més perquè la gent jove apreta per sota. Però, bueno, allà estem. Mentre estiguem en forma, jo ho intentaré. I, i sí, si és veritat que el patí és una classe on, on, on, on, on s'ajunten gent jove i gent uh, ja d'una certa edat. Però, <fixi> bueno, sempre que estiguis mínimament en forma, doncs pots estar allà durant guerra. Sí. Que, eh, en què consisteix el Pati a Vela? Què es necessita? per eh, Comentes que hi ha gent jove, gent eh, més gran, adulta, sènior, etc etcètera. etcètera. Eh, tampoc t'he demanat l'edat, o sigui que si no vos no me la diguis. Sí. Però eh, en què consisteix? Què és el que es requereix per fer? I quin tipus, tipus d'embarcació és? Sí, a veure, el Pati a Vela té una, una, una curiositat eh, respecte a totes les altres classes de Vela Lleugera, que és que és un catamaran, és un marco que, que està format de dos cascs que estan ajuntats amb una sèrie de bancades, de travessers, uh, i la, la gran, gran particularitat és que no té timó, no té timó i no té orça, no té botabara tampoc, que seria el pal aquest horitzontal que va per sota de la vela, però bé, bueno, la, la seva gran particularitat és que no té timó, ja no és que no té timó, com governes un barcuna tetimo, doncs es, es es es governa ballugant, ballugant atu, vam unia vall de mani endrera eh del barco i eh, també modificant la posició del pal i amb la que és la corda, anem que acaba que acaba la vela aguntes la vela per lo mateix, espira i arronsa, es <laughs> que s'e ja molla, que diem els, els mariners, que s'e molla i amb això vas portant el barc cap a on... Bonament es deixa portar, perquè té, té la seva dificultat afegida. Llegeixo, Aquesta... llegeixo que es van anul·lar algunes proves per massa vent. Òbviament, un patir vela, jo me l'imagino ara mateix, estic alguna fotografia, eh, per, per saber-vos. És un, va un vaixell molt lleuger, i és d'aquells que pràcticament sempre aneu inclinat sobre una de les parts, no? Sí, sí, té molta vela pel que és el barco, és, és, és, és llarg i estret, té molta vela, no sé, són uns 15 metres quadrats, que és molta vela, i, i de seguida exigeix això, que vagis de contrarrestar, pues, uh, perquè de seguida s'aixeca un dels dos patins i, i bé, has de portar-lo al límit aquest de, de no volcar. Vamos, que no és un vaixell per anar-te'n fins a Menorca, no? No, no, no absolutament. <ríe> sí, sí, és un vaixell que justament per no tenir uh, timó ni orça, és un vaixell que és, bà, típic de platja, o sigui, no, no se surt mm. normalment de, des de dins d'un port, mm. des d'un club sinó que és un vaixell de platja mm. d'aquí a Catamarí que puguem fer també aquestes regates. Deu ser molt ràpid, no? Sí, sí, sí, dins de la Vela Llojera és un barco molt, molt ràpid, sí, és mm. molt divertit i, bé, estem encantats. Com va anar aquesta, aquesta prova? El Caminat d'Espanya, són, són diverses proves o es fa tot en un cap de setmana? Com, com es disputa? Sí, normalment es fa tot seguit, durant, normalment es faran quatre dies, s'intenten fer set o 8 mànegues dos proves cada dia, si és possible, com que el vent mai l'assegurem si per excés o per defecte a vegades hem d'anul·lar per... Ah, mira, per com va el dissabte, no, perdó, el divendres, que va ser dia 1, ben ah, poder només fer una de les dues proves programades per falta de vent, vam poder fer-ne una, després van abaixant d'intensitat i on es van veure, el, el comitè organitzat de nou no va veure la possibilitat de fer una segona prova. I el dissabte sí que vam poder fer les dues, i el diumenge, que vam entrar una una apurentada molt, molt, molt forta i llavors hi ha uns, uns límits que no són de, de seguretat, bàsicament, i també de govern. Hi ha moment que el, el patís tornava a estar ingovernable i perillós i de veure si pots trencar el pal o pots trencar el mona. I ja es va decidir doncs no, no, no fer res diumenge. En total vam fer tres proves de les 6 programades. Sí que és veritat que era un campionat d'Espanya una mica eh, normalment de cosa que ja que es 7 o 8 màneges, però van a casa. No, no, les dates no donaven per més. Uh, és curiós, no?, el, el món de la vela, que un dia l'hagis de suspendre perquè no hi ha vent, i l'endemà, en canvi, l'hagis de suspendre perquè n'hi ha massa. Sí, acostuma a passar, estem fets ja. <ríe> uh, però, bueno, sempre, sempre acaba. El petit té de bo a diferència, per exemple, del Windsor, o no? aquestes modernitats que, que exigeixen més de, de, de més vent, el windsor o el sur, que s'ha posat tan de moda, aquests sí que han de molt de vent. El patir no, el patir de seguida que fa una ventolineta, i ara de seguida navega i de seguida corre. I amb molt de vent, doncs fantàstic. Com deu pesar Però... un vaixell d'aquests? Uh, exactament, el, el pes mínim és 89 quilos. Uh -huh. Això vol dir que el pots portar entre dues persones agafant un per prova i l'altre per popa, el, el pots aixecar sense més dificultat, perquè estàs aixecant 40 quilos cadascú. Uh, són 89 quilos, el pals són 9 quilos, i, i mm -hmm. això és tot. Per això és bàsicament que, que vosaltres el governeu també amb el pes, no? O amb el sí, pes del sí. mateix cos. Sí, sí, sí. La, la, la, la, és és marca part més que es reacciona molt, molt, molt ràpidament a la, als moviments del cos. La virada, que seria la, la, el moment en què, en què, en què li, li exigeixes més, més canvi de rum, diguéssim, Has de fer això, d'anar caminant, t'han d'anar fins a la prova, al pal, esperar que ell se'l va virant i llavors bueno, hi ha una, una maniobra que has d'aguantar la vela amb l'esquena per per quartalà que es diu per, per, per acabar-lo d'ajudar a fer la virada. És no? mm -hmm. la maniobra més dificultosa però que no té més, no té més secret que, que, que entrenar-la unes quantes vegades. I després els altres Végues. moviments de, de, de, de, de corregir allò sutilment un grau o dos graus de desgràcia, de, de... però això es fa... però amb, amb petits, petits, petits moviments del cos, i és a ja dir, que es, es respon molt, molt, molt agradablement a, la, a les ordres que, que li donen. <ríe> molt bé. Uh, en Quim Esteve, amb qui estem parlant amb el programa del dia d'avui, guanyador absolut del Caminat d'Espanya 2019 de Patia Vela, senyor i a ja mateix moment doncs, també uh, campió de, de veterans, diu ell que la l'apreten des de baix, però no sé si encara tens corda per estona perquè hi ha uns quants, ja quants els veterans que, que estem allà davant, de fet al podi n'érem dos, o sí sigui que ja és simptomàtic. Uh, sí, volgués a la, la gent, uh, bueno, ens, uh, <ríe> ens cuidem més o uh, estem més en forma que no pas uns anys enrere, no? Uh, jo crec que tenim encara uns quants anyets, no molts, però, a veure, per navegar molts, molts i molts i molts, molts, molts, molts, per estar davant i guanyar campionats, doncs, no sé, jo, jo ara <ríe> que em preguntàs tinc 55 anys, que és l'edat en la que centra en la categoria de veterans i no sé, jo suposo que deu haver-hi algun campió d'Espanya que andava, potser, no sé si en 60 ni en algun però a mi m'agradaria provar-ho si no, d'aquí 4 o 5 anys i intentar-ho una altra vegada no? No sé, sí. eh, Clar que sí. Uh, Marlota es diu el, seu, el teu vaixell, no? Llegeixo, sí, eh? Vaig, vaig llegint sí, també m'ho vull sí. informar una mica de, com com existeixen. Uh, en Quim Esteve, uh, com hem dit abans, és tricampió. Prova de la dificultat uh, d'aquestes proves és que els altres títols són del 2014 i del 2016, per tant, fa dos anys que no, que no guanyaves. A més a més, algú dirà, home, és que són 4 o 5, no, no, n'hi havia cap en 90 o més de 90 embarcacions que, que disputaven aquest campionat. Exacte, concretament eren 87 embarcacions que, a diferència d'altres campionats, el que va d'Espanya és... és... És que surten els 87 en la mateixa línia de sortida. És a dir, imagina't 87 barcos que no tenen timó <ríe> uh, uh, sortint en el mateix segon. És a dir, és, és bueno, això també s'ha de saber gestionar, que és una de les parts importants d'aquests campionats on tantíssima gent. I bueno, és això també a mi és una de les, és una de les virtuts eh, que se'm dona que és gestionar aquesta, aquesta quantitat de gent. Si sí, surts... Doncs ja tot... no, només sap fer com el barco, és, és, és, és, és, és això, és Va. estar pendent de, de la resta de la flota. No? Perquè deveu fer com un circuit, no?, bàsicament, diverses vegades, és una prova, no sé, que, com, com aquí a Calella, que es fa anar fins a les Formigues i tornar? Ah, això mateix, no, no. Segurament, a eh, la regata de la lleugera, sempre estaven un, es fa un triangle amb boies, es fa, munten tres boies, Uh, el primer tram sempre es fa a contravent és a dir, s'ha de fer una assenyida és a d'anar a negociar amb anar contravent després vindríem a tancar el triangle fent dos trams molt ràpids que són els llargs que ja vas a favor del vent a buscar aquesta, aquesta segona boia que, que, bueno, anar a passar aquestes dues boies per tornar a començar una segona vegada un tram de assenyida una altra vegada Llavors, en lloc de tancar el triangle, el que es fa que es baixa directament amb popa, popa rodona, és a dir, justament a favor del vent, es baixa cap a la boia de sota vent, en aquest cas, i per acabar, si, si, si no s'escurça la prova per, per altres motius, es pues, fa una tercera senyida, una tercera pujada contra el vent per acabar això a la no? Perquè, per, perdona la meva ignorància, però amb un, amb un, per tot el que m'has comentat del patir a vela, el que seria més important de saber de, del pilot, no sé si us dieu, del regatista, en aquest cas, sí, és, patró, sí, del patró, patró, patró, perdona, doncs és governar, no, no, no feu una carrera com si fos de Fórmula 1 a veure qui va més de pressa, sinó eh, tenir el que se'n dirien revolts i cenyides, en dieu, no, vosaltres, d'això? Sí sí, sí, sí, o sigui, el... el... Bueno, realment ara seria entrar amb, amb moltíssima tècnica mm -hmm. no només hi ha la tècnica o la, per, la, la, per, prou, la per profans, quin sisplau per profans. sí, sí, sí, sí, sí, sí. <ríe> ho he intentat uh, o sigui, aquí tenim varios temes és dir, uh, evidentment uh, la velocitat és molt important això vol dir que ens una bona vela un bon material un... tot molt afinat i molt a punt això és, és, és, és, bueno, és fruit de l'entrenament, evidentment. Però després ha que ha... El nostre motor és el vent. El vent eh, no el veiem, però el vent està eh, dins del el que seria el camp de regates, la zona on es fa la regata. Eh, normalment, eh, a tot arreu, hi ha zones amb més intensitat de vent que altres. Eh, això ho veus a la superfície de l'aigua, doncs, doncs hi ha més, més, més, més activitat, diguéssim, més blancalls o més... més i doncs, tu has de saber veure d'on hi ha més vent. Aquest vent no sempre és de la mateixa direcció, el vent va fent petites rolades i has d'intuir o, o conèixer aquell camp per saber doncs, que amb un costat o l'altre de, de, del, del recorregut hi ha el vent canvi de direcció, doncs has d'aprofitar aquest canvi de direcció del teu favor. No? Uh, això ja seria doncs, el bueno, paper. Uh, per de l'estratègia, no? i després, com totes les competicions, hi ha un tercer factor, que seria la, la, la tàctica, o sigui, el control dels teus rivals, és a dir, no els últims dies de regata, de competició, doncs a les últimes màneges ja no, està, no has d estar tan pendent de, de guanyar la prova, sinó de, de, de marcar i tenir controlats els teus rivals directes. O si sigui, no, no, no, doncs això, treurels i el vent a ser possible, anar evitar que se t'escapin, no sé, sigui, marcar-los eh? serien un partit de futbol o sigui, Déu-n'hi-do si, si deixes anar els golelladors doncs saps per fer-ne que et marcarà Molt bé, uh, un parell de qüestions més i, i acabem perquè amb això que t'he comentat abans els tricampions, no sé si hi ha algun quatricampió uh, i nosaltres no ho sabem i tens l'objectiu sí. de ser el primer o ja n'hi ha d'altres uh, Sí, hi quatre campions fins i tot el, el, hi ha un, un va guanyar nou vegades exacte, la marca. Ah, no, no, te, no te queda feina eh? exacte, ahir justament ho parlava no, mira, amb quatre em veig en cor amb 9 penso que no, perquè ell va començar de molt jove va guanyar campionats i jo, no, jo, jo, jo amb el patir vaig començar eh, fa poc, no? fa, fa uh -huh. 15 anys així. molt bé, Quim Esteve en, ens queda la, la darrera i potser la més personal, tots a Barcelona no? Sí, mm -hmm. és que la segona, sí tòpica, de, de sang palafrugellant, que els meus pares són de palafrugellant. Els teus pares són de palafrugellant. T'anava a dir per què, doncs amb el cognom esteve ja està pràcticament dit tot, perquè què Tamariu i no, per exemple, el Club Patí Barcelona o qualsevol altre... Ai, el Club de Vela Barcelona o qualsevol altre dels que teniu per allà. Per què Tamariu? Perquè és això és, és el no... Sempre amb els pares, els meus avis, de fet, ja tinc molta, molta relació amb Tamariu... Uh, jo hi he esquivejat des de, des de ben petit uh, de fet uh, sóc el comodor del Club Nàutic també i, i director de l'escola de vela d'aquí de Tamariu i tinc una, una relació familiar i de, de, de moltíssim a uh, emotiu sobretot d'aquesta platja tan bonica d'aquesta zona a la, la... per mi ja no, bueno. no té comparació és que no n'hi ha de més maca no, jo que no. <laughs> escolta, que tens un petit Tamariu i una Barcelona o, com, o, o vas amb el Renault no, com un llavall exacte, aquí a Tamariu de fet no hi ha flota estable tot i que tenim bastants participants que naveguen amb de, del club nàutic de Tamariu Bonàutic, però no tenim eh, una flota estable perquè per, per l'estiu no es pot no es pot per tot per, perquè per, per, per, no s'hi cap <laughs> Els que normalment estàvem sí, que ens, ens a, Sant, a Sant Antoni de Calonge que allà sí que hi ha més espai, hi ha molta flota i s'organitzen moltes regates. Són els que hi han allà ah, al Passeig del Mar, que hi ha sí, una zona. Sí, mm -hmm. sí, a Sant Antoni n'hi El Club de Vela Sant Antoni no? és sí, aquella zona, sí. Mm -hmm. I llavors l'hivern, a Barcelona i lliure la zona, doncs això, tenim el barco i ja en el meu cas el tenim eh, els meus fills el tenim al fòrum, al fòrum i ens belluguem això, que on hi hagi regates doncs carregues el remol i vas a Montilany. Ja el seu lleuger és mm. molt fàcil eh? anava a dir, si pesa 80 quilos doncs, o 90 quilos que ens has dit doncs és més fàcil poder-ho fer Quim, no sé si voldries atreçar algunes eh, paraules i alguna cosa també a la, a la gent que ens escolti, als Esports del Punt de, de Ràdio Palafrugell. Eh, ja ho he dit abans, però una altra vegada felicitats per aquest campionat d'Espanya i sobretot per gaudir d'aquesta manera i explicar-nos el que és el, el món de la vela, del patia vela en cas però també eh, amb aquest sentiment que porta estar a dintre, perquè és una cosa que la porteu molt a dintre vosaltres sí no res a que doncs, usà això que permetre doncs aquesta petita difusió de lo que és una, el patibela desconegut o, molt, molt, per molta gent que aligra al mar. I jo només convidar-vos tot i que quede una mica lluny, però sí que us hauria d'apuntar la bata del 16 i 17 de maig, que és quan fem el, el trofeu club nòtic de Mariu de Patibela i és un dia en què la platja de Tamariu eh, normalment s'omple amb 30 o 40 patins de, de vela i aquest dia sí que m'agradaria molt que vinguéssiu i valíeu aquest ambient, aquesta, eh, ben, aquest grup de gent tan, tan, tan... que estima tant el, el mar i la vela i allà, allà, allà ens trobareu a Tamariu el, 15, no, perdó, el 16 i el 17 de, de maig, eh? Som comptem les agendes, i ja ens veurem també. Okay. Kim, dos moltes gràcies i una abraçada. Molt bé, gràcies a vosaltres. De bon dia. Nou Servei. Empresa especialitzada en neteges i manteniments de locals, oficines, comunitats, pàrquings, grans superfícies, habitatges... Nou Servei. Carrer Bruguerol 33 de Palafrugell. Telèfon 972 30 42 99. Més informació a 9-mig Nou Servei. Professionalitat, serietat i eficàcia en el servei. Seguim amb els repassos del cap de setmana després d'aquesta xerrada amb en Quim Esteve, flamant campió d'Espanya, per tercera vegada en de aquesta categoria del Partit de Vela amb el Club Nàutic de Mariu. Felicitat a tots ells. Anem a veure què ens aporten més, més informacions. Doncs ara és el món de... Després s'ha d'haver escoltat amb, en, amb la gent de, de l'handbol d'escoltar amb Miquel Alvarez, que ens porta la prèvia d'aquest cap de setmana del Tenis Taula Palafrugell. Hola, a continuació comento com es presenta la jornada dels equips sèniols del Club Tenis de Taula Palafrugell. En primer lloc l'equip de preferent juga com a local contra el club tenis de taula Caçà A. Un equip de jugadors molt joves, eh, perquè bueno, ja comencen a tenir un rodatge i una experiència i, i un nivell doncs, necessari per jugar en aquesta, en aquesta categoria, i que contrasta força amb, amb els jugadors veterans del de club tenis de la Palafrugell. Tot això es trobeu un partit complicat, tots dos es trobem en aquest moment amb dos victòries i dos dues derrotes. Eh, Partit d imprevisible, en principi. L'any passat, tots aquests dos partits, tant l'anada com la tornada, van ser molt igualats i avui es preveu que sigui tant un pèl del mateix. Respecte a l'equip de primera, dos juga també a casa contra el club tenis de taula Torrolla. Bueno, un equip en eh, formació que, en principi, no hauria de presentar problemes pels jugadors de Palafrugell. I més, tinguent en compte que avui fem una alineació força competitiva. Uh, ja veurem com passa, però bueno, les possibilitats en principi són de poder guanyar tots dos en aquests partits. Ja es explicarem dilluns com ha anat. Fins ara. Gràcies, Miquel. En Xavier Ferranons ens parlarà del futbol sàlava Llobrega. Què passa, Xavier, aquest cap de setmana? Benvingut. Aquesta setmana tenim dos partits. Uh, L'equip juvenil uh, dimarts el de matí um, va jugar a la pista del Blanes. I pel que fa a l'equip sènior es presenta un gran, un gran partit, dimonja a la tarda a Vall contra el Lloret, el líder del grup. Del grup. Vull dir Vall d'Obrega a Lloret, dimonja a les 6 de la tarda. Esteu tots convidats, que suposo que serà un gran partit de futbol sala. Bé, gràcies i fins dilluns us eh, explico la crònica. Del futbol salà passem a l'atletisme, aquest eh, cap de setmana hi ha proves de cross a Girona, ens en parla en Josep Massa. Aquest proper diumenge 17 de novembre, a partir de dos quarts de deu, se celebra a Girona, en el circuit de les Ribes del Ter, a prop del pavelló Girona-Fontejau, el 22è, cross, ciutat de Girona. En aquesta competició eh, hi participaran una trentena d'atletes del club atlètic Palafrugell, en totes les categories. I és el tornen després d'en Josep, d'un altre Josep, però parlem de hoqueix uh, okay sobre patins. L'equip B juga també aquest cap de setmana i ens suporta en Josep Codina, ara mateix, la informació. Bé, el partit d'aquest dissabte a Ripoll, bueno, és pues una pista molt difícil, tot ja sabem a què anem. Eh, Bé, bueno, és un equip de taula mig, igual que nosaltres, però jo crec que amb aspiracions eh, estar dalt, no? Eh, Bé, bueno, és un equip xotador, molt xotador i amb l'avantatge que tenen al Farrer, un nori doncs, que, que havia estat a uh, l'Okelliga i això hi fa molt en aquestes categories. No un noi que et pugui portar l'equip i bueno, uh, crear aquells perills doncs, com almenys te'ls esperes. No? Però bé, bueno, nosaltres anirem a fer el que podrem uh, amb diverses baixes però bé, és el que toca en aquests moments, intentar competir lo bé i a veure si arrasquem alguna positiu. Parlem de Cros una altra vegada ara mateix, però és un comentari que ens envien des del Consell Esportiu del Baix Empordà, és en Xèvi Gamera, la setmana passada ens parlava del Cros de la Bisbal i ara ens en fa 5 cèntims de com dissabte passat es va disputar aquesta prova, la primera del calendari d'aquest any. El passat dissabte 9 de novembre, al Centre Esportiu Club Tenis La Bisbal es va celebrar la primera jornada del circuit comarcal de crossescolar amb un total de 125 inscrits repartits des de la categoria juvenil a la categoria escoleta. Els diferents clubs i entitats de la comarca que van participar a la jornada van ser Club Atlètic Palafrugell, atletisme Calonja Sant Antoni, Escola Vila Romà de Palamós, Escola Sant Gabriel de Torruella de Montgrí, Escola Joan de Margrit, Escola Masclarà, Escola Cor de Maria i l'Institut de La Bisbal d'Empordà l'escola Carmany de Pals i l'escola Llevantí de Mar de Sant Antoni de Calonja. A dos quarts del matí es donava el tret de sortir de la primera de les curses amb la categoria juvenil i catet masculí i finalitzava la jornada a un quart d'una del migdia amb les categories dels més menuts i menudes, que és la categoria escoleta. Tot seguit es va fer l'entrega de les medalles als tres primers classificats per categoria i sexe i acabava la jornada amb una foto de família amb tots els participants des del Consell Esportiu de Baix-Embordà, Mulem Agui i la participació de tothom, al Centre Club Esportiu Tenis Labisbal per l'acollida de rebut de les seves instal·lacions i per l'ajuda en l'organització de la jornada, als representants polítics per la seva assistència durant la jornada i l'entrega de medalles i a tots els col·laboradors, Aneto Caixabank, Fritz Ràvits, Darnès i Dillafuts, Chirocom, Vallet Nostre i Enri, per la seva aportació en material per poder donar als participants. Recordar-vos que la segona jornada del circuit comarcal de Croix es celebra el proper dissabte 23 de novembre a Bagú i animar a tothom a que vingui a participar i a gaudir d'una matinada a l'Atlètica Comarcal. I també recordem que el Consell Comarcal organitza aquestes trobades que tenen lloc cada dilluns a Palafrugell per parlar amb les entitats esportives de temes que els importen i els interessen moltíssim. Anem a veure com va anar aquesta darrera jornada. També ens en parla en Xèvi Gamera. El dilluns 11 de novembre, el Centre Municipal d'Educació Núria Ribes-Mascarós de Palafrugell es va adotar-me la segona jornada del Pla de Formació Comarcal per a Entitats Esportives. El títol de la jornada, el règim intern i els tràmits al el registre, van a càrrec de Yolanda Torre, advocada i especialista en dret esportiu, mercantil administratiu, contractual i compliance. En aquesta sessió es va parlar sobre la legislació que afecta les entitats esportives, però sobretot sobre la normativa interna bàsica, estatuts i reglament de règim intern, i les obligacions derivades d'aquesta. En una jornada molt participativa per part dels assistents, amb més de 50 entitats de la comarca, es va parlar de l'articulat obligatori que han de tenir els estatuts de les entitats esportives, el contingut d'aquests estatuts i del que pot incloure el reglament de règim intern de les entitats. Per finalitzar, es va fer una breu pinzellada com fer el registre d'una entitat esportiva al registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. Aquest proper dilluns 18 de novembre es farà la tercera sessió amb el títol Economia i Finances per a directius a càrrec de Marco Reynado, llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i postgrau en Gestió Econòmica d'Entitats Esportives per l'UV. Corbí, les reformes de la cuina i del bany directament amb nosaltres. Carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. Obrim de 9 a 9 de dilluns a dissabte. No tanquem al migdia. Diumenges i festius de 10 a 2. Amb l'hivern i el fred...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 Mira, estem a principis de novembre Doncs i han passat 5 mesos Sí, 5 mesos, han, I... han passat volant han passat, Per mi m'han passat volant Muy Perquè bé. em van comentar que era, va, Esports, una regidoria tranquil·la I bueno, tot, nens, tranquil·la Inter ens... Interessant, estic molt content Estic molt a gust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 tampoc disposem de masses diners per fer gaires mm -hmm. inversions que convindrien i moltes. Molt bé, doncs ja m'ha dit dues coses de bones a primeres, que s'han de fer coses i que no tenim calés per fer-les. Exacte, exacte, exacte, exacte. I que els nostres recursos són molt, molt limitats, però bé, bueno, ens reinventem. Per exemple, en quant important amb coses que hem fet així visibles de cara a la gent és amb el club, eh, el club de hockey, que està a Oguéll Lliga, fent una campanya sensacional, doncs pues, bé, bueno, hem, hem, hem de posar uns marcadors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 ja et dic, eh, la recompensa és que, clar, que treballes, voleu usar el hockey eh, o que hockey lliga, en vas al Garbí i veus el Garbí Arena amb aquell ambientat i aquella gent veus el Club Atlètic el dissabte vaig estar fent la presentació de l'equip de temporada en ple de mainada i que corrien, jo vaig mirar també les carreres com, com jabatos i veus mainada ja disfrutant, lo mateix del ciclisme que el ciclisme tenim, estem lluitant molt per aconseguir la pista d'atletisme que de moment és molt inviable però els estem buscant una, una, una, una carretera o una zona on puguin practicar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 Bueno, esperem realitzar la situació, serà complicat, però el futbol base té molta gent. Eh, ara hi ha nanos de palafugil que juguen al primer equip i que ho porten, hi ha uns benjamins que fan, juguen de cine, els juvenils això és més complicat, però també tenim un futbol base que hi ha molta gent i també la nostra intenció és, en aquests quatre anys de mandat, potenciar sobretot el futbol base del futbol, que és el que agradi o no agradi, és el que mou, el que mou més gent, és on, on, on hi ha més gent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 podria parlar de tots els altres grups de Palafugell, inclús del Cumbel a Calella, que va fer una regata, amb un fill de 80 anys que va guanyar la regata, bueno, o sigui, realment és un espectacle. La, la, la, la ràdica que, que van fer l'oncotrail eh, quan sorties de Can Mario i veiem aquella gentada, se posava la pell de gallina, era emocionant, veia, escolta tu, tanta gent i corrent, i corrent, i més no corrent, però rato, eh, que escolta, que pobres uns començaven a les 9, els menys van arribar sobre les 6, entre 6 i 7, però els altres eren a les 3, les 4 del i sí, clar, el residuó va anar un rato però... No vas córrer No, no, <tos> córrer, no. no <sí> vas córrer Van anar de Can Màrio fins, fins al pavelló i ja s'acaba agotat però escolta, veure aquella gent amb aquella il·lusió i, i, i a més movent per una causa tan solidària com és l'oncotrail i recollint tants calés i fent tot Palà-Frugell, doncs bé, molt bé. Palafrugell frugell vila esportiva, per eh? sí, tot sí. això que resumim, perquè és una, una vila en la qual l'esport és present amb, amb moltíssima gent i amb més d'un esport. Per tant, uh, Isidre, regidor d'esports de l'Ajuntament de Palafrugell, frugell uh, te queden 3 anys i 6 mesos per endavant per pair tot això que, que estàvem parlant. Hem de buscar-hi solucions a tots aquests temes, perquè no només hem de parlar de que necessitem i no tenim diners per fer-ho, però hem de buscar solucions. Tant durant la campanya electoral de fa sis mesos enrere, com la primera xerrada que vam tenir,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 que la tenim pressupostada la tenim en teoria, i jo diria que, que, que no en marxa perquè no està en marxa però és una, una prioritat que tenim perquè l'altre dia estava mirant i, i la pista s'aixeca és una pista que té molts no ho dic perquè és que, que fa, fa vergonya dir els anys que té però és una pista que és molt, molt molt antiga i es, i es té que fer i després l'altra segona o cos important, o primera, això dependerà molt de, de la circumstància, però també és un tema molt, molt important, és en el Barcelona adequar del qual pavelló, fer, fer un pavelló que en teoria seria, en teoria seria patinatge. Eh? Tot això són coses que s'estan eh, resultant, s'estan treballant i serà el primer que es farà. Eh? Uh, me parles d'un pavelló al Barcelona sí. no sé si és una pista coberta o alguna cosa, però que seria d'entrenament o seria no, per en, jugar? En teoria, en teoria, clar, aquí el, el problema, el, el, el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 depolir moltes, moltes coses. Eh, jo que vinc de, venia de venir de l'empresa privada, l'empresa privada és una cosa. L'empresa pública és una altra. Mm -hmm. És lent, és feixó i les coses sembla... La burocràcia, sí, eh, Isidre. La sembla que no avança mm -hmm. perquè a veure, jo crec que mirat des de dintre, crec que és correcte. Quan altres vam entrar, jo vaig entrar a l'Ajuntament perquè no m'han demanat la meva de declaració d'agenda, de m'han declarat tot el que tenia, les coses que com... cobraven, la pensió que tenia i tot, perquè es porta molt de control. I l'altre dia eh, la de l'Ajuntament, la Júlia, ens va fer unes sessions informatives de tot això, i, clar eh, ells volen que tot estigui impoluto al 100%. I clar, doncs, quan fas una licitació o demanes, ara tinc bicicletes demanades per, per la piscina, que està molt malament, ja està tot, però là, tot això té que seguir una sèrie de passos, una sèrie de licitacions a través de les Generalitat, serveis jurídics i tot, perquè tot estigui controlat i perquè ningú pugui acabar la tentació de corrupcions o corrupteles o que és el meu amic o la meva amiga. I això està bé, el que passa que això està molt bé que ho expliquis, però després, quan t'hi trobes la realitat de cara al poble, les bicicletes que estan demanades des de setembre i estem a novembre i no arriben,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 totes les atencions que fa l'Ajuntament. Ja dic, per fer aquests petits marcadors els punts d'ordones de l'estadi, em tindria que prendre mesures eh, allò, pam, pam, mm -hmm. fer-ho perquè és que si no, poder començar a l'Hockey Lliga i no tindríem la pista en condicions de poder jugar l'Hockey Lliga doncs a veure com ho podem fer i podem sol solventar-ho perquè clar necessitem sí, el, el sí. pobló de patinatge, si sí, un equip com sí. sembla que aquest any les coses van bé es poden torcer, però sí, pot bueno, continuar a... militant a l'Hockey Lliga, tenir més equips equips de base, sí, mainada sí, que, no, que comença tot això, aquí, això es necessita aquí, aquí, una... Nena, com, i, i, I, i, i els equips eh, eh, romanins eh, aquesta setmana anem de parlar amb els seus responsables també, amb el sí, fem 15, a sí, fem 13 sí, que tenen és que jo vaig que em coneixen un sàbia, m'ho agafo en sèrio i disfruto i vaig al pavelló i quan vaig al pavelló i veig que no puc aparcar el cotxe i veig que van arribant mares amb nens i més mares en nens i que baixen i aquests nens amb aquella il·lusió i que juguen a hoquei i tot això i després vas el, vas el, el, el dissabte de l'altre dia el, el 3 a 3 amb l'alcalde i jo el camp ple de gent i de mainada i gent de Palafugell i els veus amb aquest sentiment, però ara, això et forces per treure els calés no fagin facin falta i no podem fallar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 i els trobarem i les buscarem. Després també eh, hi ha la diputació, que la diputació per exemple a la Lliga l'ajuda perquè està en una categoria alta i la diputació també ajuda a les diferents entitats que ian a per eh? Una cosa és la la la la la però la la la la la la infraestructures. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la el responsable és en Joan Vigas, que també eh, a, a ajudarà també a, a alguns clubs esportius, com el hockey, per exemple, que, que està en les categories mm -hmm. clar, ara esportirà a TV3 el dissabte, el dissabte al vespre, a tres quarts d'on penso que juguen, el Palafugell jugant contra, contra el Barça. Clar, a veure, no vulguis, això és un plus que ens donen les habaneres o que ens donen quatre coses més, m'entens o no? I bueno, doncs pues, això ho hem d'aprofitar-ho. Com ha canviat el món de l'esport, eh? Sí. Amb, el, amb el temps. Sí, sí, sí. Eh... Uh...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 Mol interessant. Molt interessant. Mira, és un pla de formació comarcal per entitats esportives. Eh? Aquest pla hi ha tota la sèrie d'ajuntaments del Baix Empordà, pràcticament tots, i van aconseguir, per la Manxavi de Mero i Mèrit d'en Josep Masgrau, que eh, això es fes a Palafugell. Primera, perquè tenim la sala de, de Núria Rivers, que és una sala que és fantàstica, un complex fantàstic, i allà hi vam, vam debutar amb, amb, amb, amb la primera sessió, que era d'àmbit estratègic. A càrrec d'un tal Jordi Jordi Givert, que ve un jugador de Humboldt al Barça fa molts anys, gestor del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 que fem la, la, l última, l última que és la privació d'escoles esportives hi havia molta gent, hi havia molts clubs de, de, de Palafrugell i molt molt interessant i l'avantatge és que aquestes formacions pels entitats esportives de Palafrugell, tenen dues entrades gratuïtes o sigui, poden anar-hi dos persones del club per pogan hàmbolivien o sis media seu company. Bueno, hi pot anar dos, dos, dos persones, perquè és clar, es toquen des, de, des del temes d'àmbit de, de, de, de, jurídic, d'àmbit mercèdic, àmbit administratiu, àmbit esportiu, àmbit laboral. O si sigui, expliquen tot el que estiga a fer, perquè aquests petits clubs, que són aquests clubs nostres de Palafrugell Palafugell, doncs tinguin una informació necessària. Eh, penseu que tot això de l'esport ha canviat. I abans hi havia els voluntaris, hi havia molt calent negre, hi havia la cosa que el voluntari, pam, i pam, i tot això, i tot això ha, ha canviat i canviarà. O sigui, els entrenadors han d'estar en el ròper, tenen que ser titulats, el voluntariat té que estar remunerat... O sigui, una sèrie de coses que, que són, en teoria, òbvies, però que no es fan enlloc lloc en lloc I Catalunya ha sigut pionera, el, el teixit català de, de les institucions esportives és bàsic per la defensa del país, perquè són els que portem portem el país en, endavant, som una referència al resto d'Espanya i tots aquests petits pobles que, o, o, com Palafogèria i tots altres, però, bueno, no estan petits, però que, tenen, que tenim tante entitats esportives que tenim, tanta gent que tenim, però clar, això és bàsic. I tot això ho hem ben regulat, ben informat, i saber la gran responsabilitat que tenen el president i les juntes directives de tots aquests clubs. Que això la gent no ho valora. No ho valora, però fan una feinada i a vegades es juguen es poden arribar inclús a jugar al seu patrimoni. Perquè si tenen alguna denúncia, algun problema, avui en dia ho tu. Jo te denuncio, jo te denuncio, l'abogat, viuen estressats i tot això es va regular. I aquestes jornades són precisament per això perquè els clubs siguin conscients, doncs, també prengui preguntes i molts dubtes, i això és una ajuda que des de la regidoria i des del Cansell Comacal de Basis Empordà va fer, la federació per al fruit per al perquè fa és el referent. A eh? tothom volia que fes la casa. Fet I ja sabem que aquestes entitats moltes i sobretot també per la hi han entitats que són una mica més grans, que tenen una junta directiva de 8, 10, 12 persones en la qual doncs, és, hi ha moltes responsabilitats. De vegades hi ha juntes directives que hi ha 14 persones i treballen sí, tres, sí, això també, però sí. hi ha molts de clubs a casa sí. nostra en els quals doncs suporten sí, sí, una, sí, una dues, sí, sí, sí, tres sí, sí, persones sí. com a màx. Entro per exemple en el cas de la Bascis on tres o quatre pobres i clar, eh, una feinada de pob modus també, per lo que he veient jo que jo de Junta d'altres prestes, d'altres puestos, veig aquí per la Fuger i amb les juntes que veig veig que hi ha molta gent implicada eh? o sigui pots comentar-ho a qualsevol de qualsevol club i vi que el dia a dia, sempre que puc el veig, i vaig, vaig a l'estadi, vaig als padallons i veus, veus allò, que, que, que, que la gent està allà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 guanyen, el diumenge guanyen, després ja és, ja és fantàstic, però clar no sempre es pot guanyar, eh? Bé, però el món de l'esport, sobretot el de base, no és guanyar el que importa, sinó sí. educar. educar sempre hem dit, ah, tot i que després els pares sí. no, moltes sí. vegades, bueno. quan estem a l'agradaria això no sí. el notem, no? Ni, ni ho sabem entendre Com els nostres pares, el nostre dia és el millor el dels altres és un desastre i si el nostre fa portes-lo millor, i si el portes l'altre falla tot. No, també, per exemple en aquestes jornades va ser mm -hmm. molt interessant perquè es comentava pues, que mirar, sobretot pues, que els pares, quan juguen els seus fills pues, que no comentin, que quan estiguin a casa seva després els comentin el que vulguin però que hi ha un públic, bueno, una miqueta de, de, de formació, a educació jo crec que també això ha canviat he vist partits, i vist molt fair, molt, molt fair play, i, manera el futbol pot ser el, el port més, més, més contacte i, que poder com que juga més gent, també sempre hi ha més poèmica, però jo he vist partits, Fair vist play, veig, veig els nanos molt, molt ben educats, acaben els partits i se'n van a el públic, els jugadors... No sé, estic content. D'això és el que estic més content de tot, eh? de, de, de veure aquesta il·lusió que té la gent perquè per les porta per al Fugell vagi bé. I Jo, com a regidor, doncs, tinc que impregnar-los d'això, d'aquest esperit, del teixit social català, de donar la força a Catalunya. L'altre dia, aquest senyor va dir que a Catalunya, en un cap de setmana, juguen 5.000 partits de futbol. De futbol!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 les coses esperem que així pugui continuar sí. escolta, tot és molt bonic ho veiem Bé, així, però una vegada sí. estàs a la teva posició i ja saps que les coses no són tan fàcils has de lidiar amb totes les juntes directives sí, sí, i presidents sí. i presidentes de les entitats i suposo que una de les coses que tots demanem més són, són calés sí. des de l'Ajuntament i veig sí. que ho tens aquí davant sí, sí. perquè no. tu deus voler dir alguna no. cosa és, és, és eh, això ha canviat molt amb els darrers anys també sí. la manera de concessió ja es va fer amb l'anterior equip de sí. govern però amb els vostres sí, sí, sí, sí. Uh, suposo que has tingut sis mesos perquè sí. et demanin l'Oriol Moro, no? Sí, sí. sí. Com, com funcionava? Deixi, com ho veus? M'han donat coses increïbles. Mm -hmm. Però, bueno, a veure, abans eh, les subvencions que us donàvem es donaven des, des de l'IMEP, I, I, I, I, i MEP, que era el ximptom, i donaven subvencions directes. Mm -hmm. I tot això era una miqueta complicada.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 elgi dóna les, les, les superfors. ha alguns hi ha alguns queen que no tenen gaires gaire per base i no tenen formació, no tenen dones, no tenen eh, fort per discapacitats, doncs, que tenen subvencions directes, com per exemple podria ser les Villes Catalanes, les Villes Catalanes de Llufriu, el Tenis Taula, la Saleda, el Clus Clus Clus Clus Clus Clus Clus el, el futbol salt, el Tenis Jafranc, o sigui, gens que, que, que col·laboren però que no tenen, no tenen massa base i se'ls dona una ajuda, que és, una ajuda que, és, que és fixa. Després als altres clubs se'ls dona ja, ja, ja t'ho comento, una subvenció directa i després una que és de, de lliure concorrència, que es valora doncs, si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 tot típica. que tenen. Eh? tu tot, has doncs, tots aquests el, el, els, els, els equips importants en, en, en aquest sentit de de de de de gent, són el petit llistat per a Fougè, no s'di per ordre perquè eh, els dic com com surten, eh? Eh, però no per ordre de, de, de que tinguin més o menys. Alguns per seguir estan per a Fougè, el club de patinatge per a Fougè, el Hamol Garbi va se' ocupar a Fougè, per i fou bon cop per a Fougè, patinatge artístic i la gimnàstica rítmica. Hi podé deixo alguns amb, amb, amb, amb altra part de senzilla, i hi doncs, ja els escacs, que són els que a poder menys mouen, també tenen menys gasto, i tot això. Això, l'avantatge d'aquest sistema és que al principi d'any tu ja saps que disposes d'una quantitat, i que després, en funció de del que tu vagis fent, tindràs més o menys d'ells. Però sempre, a veure, hem estat mirant del 17 i 18, les quantitats que reben no varien gaire. Bona senyal. perquè? Què vol dir?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 una cosa més o buscar algun més per algú ja, ja i al IPEP que també ens pot formar una empenta, que suposo que en el hockey un d'aquests haurà donar alguna empenta o fer una cosa d'aquestes. Però això ja són més empentes de primer equip, per dir-ho així, sí, perquè dir, el nom sí, està sí, més sí. amunt. El, el, el, el, el, el... Després també menestat social, menestat social també ens col·labora, i ha nanos que, que, que tenen poc pocs recursos, doncs se'ls arriba aquest 6 estius de fer un conveni amb el Teix de Franc, a través, a través de la caixa, i uns nanos que no tenien recursos van poder disfrutar d'uns campos, eh, uh, estic de franc con disgustament o o o de gent, social també ens ajuda, després segons quines, a quins clubs que nanos que no poden acabar de pagar la quota d'inscripció pues, també ens ajuda, o sigui que no només esports, les esports que col·laboren tot això, benestar social i tot, tothom mira de col·laborar amb el que es pot. Eh? I l'esport no reglat, Isidre, l'esport que practiquem la, la gent del, del carrer, sí. forma part de les teves atribucions sí. o està en bueno, un altre en, sentit? L'esport com, sí. com el de fer no, footing, sí, de sí. fer bueno, eh, BTT? Que tenim els vies verdes que estan, que estan estan molt, molt, molt arreclades o sea, Ar els quit puguin caminar també de Palafugell eh, a Tamariu i tot tontor de carretera que està s'ha arreglat i s'han fet mm -hmm. a Morera camins perquè la, la gent pugui caminar i, bueno, i després, clar, els, els que no tenien però també hi estem a sobre, són la gent que agafa la bicicleta i se'n van per aquest punt de Déu eh, a fer merderes carreres, que això tot, tot està, està de moda. A veure, hi a sobre, però nostre, sobretot la nostra prioritat és el, és el futbol bàsic, perquè és, és, és, és, és, és el futur del... del, del, del jo diria inclús el país, del nostre país, perquè si hi hagués nanos, el que deia abans, fan esport, tenen una bona educació, tenen una bona cultura, tot això es va pel país. I crec que Catalunya ha anat endavant, molt endavant, sempre, i el tecno d'esport ha sigut molt important perquè Catalunya fos fos un, un, un, un pioner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 per Catalunya. Eh? També comentàvem fa molt temps que es havia comentat que Espanya volia fer la llicència única, i mm -hmm. això era un drama, o sigui, volíem dir que tothom que jugués una llicència única. Clar, els, a Catalunya es maten, es maten. I cada federació que la federació catalana tingui les seves llicències, passa una part a l'espanyola per fer les, les seves llicències i que pugui, que puguin treballar i puguin fer les seves coses. Eh, ja, ja en teníem un tema més profund però clar, no... no, no per si que, sí, es que... buscava molt desmuntar el sistema associatiu català en ah, ah, base a l'esport, també. En l'esport, i clar, no, no, no és el mateix, en tots els meus respectes com parlàvem, si ens ho ningú, un club de cuenca, un club, quan s'ha de dir, un club de Catalunya. I, gradi o no gradi, però és la realitat. I nosaltres, i nosaltres, i el president dels Ports de l'Ajuntament de Palafull, hem de defensar l'esport del nostre poble, l'esport de Catalunya i això és el que estem fent un bon resum el que estem efectuant amb aquests, doncs mira, gairebé mitjors ja que portem a xerrant perquè ens passa el temps amb en... no quan parlo, no, costa, costa, parar, eh? costa parar i això el tema m'apassiona eh? ho veig que t'apassiona eh? sí, sí, sí, però no? ja des de sempre si sí, sí, mm. ha sigut per la meva vida però vull dir, ara que estic jubilat la gent em comenta si sí, tu no podies trobar res millor que això i algun diu no, molèstia a part, diu, hòstia, no podien trobar un regidor millor que tu, perquè coneixes i, i t'hi dediques I de Deu ser, ser, de ser l'isidraternització de una mica curcó perquè sempre sí, està a tot arreu sí, no? No? No. La meva dona pateix i diu, escolta, en Grau deus estar de tu que <risa> <la>, deus <debo> estar, <risa> estar de tu fins al coco i si sí, a vegades poder, poder em passo perquè aquest... vaig per allà, però bueno, a veure, disfruto i crec que si soc regidor i tinc un compromís amb Palafugell tinc que estar amb Palafugell i vaig a tot arreu, i vaig a tot arreu. He anat futbol base, vaig a tot arreu. I a dir, és que no, que hi ha, ha Humboldt i hockey, que és una mateixa hora, doncs tinc que mitja part al hockey, i després a, a el Humboldt, però vaig, vaig al hockey, però esclar, no, no, no pot ser, però he anat a el, el futbol base del, del Palafugell, gimnàcia rítmica, vaig a entrar a unes, unes noies de patronatge artístic, que vaig quedar parat de que aquelles noies, el que fan, ara tenim tres noies de Palafugell que estan amb l'Ester a Pamplona, amb, amb, amb gimnàcia rítmica, Clar, és que avui, després de tenis tenim la germana, hem fitxat l'Ella Frank la germana de la, de la Liona Bolsova la teixa Bolsova, que ha estat tres dies això s'ho perquè a Sant Senxo, amb, amb un campionat de tenis, on hi té fi important, buscant punts és que tenim, tenim és que no, és, és increïble una vegada en Quim Vancell, el meu i el regidor d'esports m'ho deia, no saps no sabeu l'esport que hi ha per la fulla del cuento, jo pensava, bueno, si sí, ja n'hi ha però ara que ho veig des, des de dintre li diuen tota la raó. És increïble la quantitat de gent que fa esport al Palafugin amb la qualitat que ho, qualitat que ho fan, el bé que ho fan, i l'altre dia hi havia un que, feia, que saltava 4 metres balles, escolta, hi vaig quedar collonit, perquè ell nano fotia uns brincos per allà fent 4 metres balles i jo només de mirar-lo ja patia. Vull dir que, a veure, és molt maco. Quan veus l'ameinada a l'altre dia amb l'atisme, tots allà asseguts, corrent, voltes a la pista, però corrent, corrent, és clar, va quedar primer un, que, un, un que, que, que pràcticament una jove, però aquests anys petits, i que els veies que veien voltes mm. i voltes a la pista que aquella, pensava ai, mare meva, i volta, i quan acabaven acabà no temps i veies que escolta, que aguantaven, aguantaven, i la carrera va ser llarguíssima, per què? Perquè aquells nens corrient amb una il·lusió, i amb unes ganes que escolta, s'aprova els el, el, el, el pes de punta, molt, molt, molt, molt maco, molt maco. Doncs ja veieu que il·lusió i posar-s'hi, el regidor d'esports hi és, l'Esidratena, veurem si amb la mateixa il·lusió i el d'esforç sí, per trobar escales per fer sí, sí, sí. totes les sí, coses que necessitem. Sí, Màgiques, això seria un festival. Ja ho haurat ben... i de cara al 2020, doncs aquests sí, són els, els projectes que suposo que dins dels pressupostos intentarem doncs, que, sí, sí, sí, que hi siguin aquesta pista, sí, en reformar sí, sí. la sí. pista d'atletisme, sobretot aquest pavelló que ens sí, comentava, el, el, el el hockey, de, Ah, després té una cosa molt important Dic. que que que sembla una tonteria, una tonteria que també això si sí conferé, encara que em tingui que, que bueno, és que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 elèctrica i tota l'història, que té un, un, un cos un elevat, però que es podria fer i tant el hockey com el Hamel com el Bàstia ja estan d'acord i mirem de tirar endavant aquesta cortina perquè després d'una pista annexa em faríem dos pistes més, perquè realment és, és una pista que és molt gran i donaria, i això també és un projecte que, que també ens agradaria fer també de cara a aquesta temporada que ve això diria així amb, una miqueta, amb urgència perquè realment, és que tenim un pavelló col·lapsat, el pabelló col·lapsat eh? el eh? els matins hi van a les escoles, els dematins tindria d'això, però que les tardes, jo com vaig allà i veus el basqued, i el handball, veus la gent aixer rítmica. Alguns dies també es lloga la pista, annexes es lloga perquè hi ha gent que vol jugar a futbol sala i lloga a la pista, mm. i és això, però és que, és que hi ha, un, hi ha una gentada que, que, que, que és massa. I a mi que m'agrada el esport, i veure-ho, és que estaries tot el dia allà, perquè hi ha activitats de tota la tarda, de tota la tarda, i és el que et comento. Veus la meïnada amb aquella el, el que arriben, que juguen allà, i a veure, jo no, no hi tinc gaire però ho, ho fan trobo, ho fan força bé recordo de ja les, les eleccions de 2011 i 2015 quan els temes recorrents era el fer el tercer pavelló a Palafrugill i ja han passat, tots els anys que han passat sí, i, sí, i aquí sí. ens hem quedat I, igualment i, i crec que no ha sigut per culpa dels regidors dels polítics de l'Ajuntament que s'ha volgut fer és que ha, no, hi ha, hi ha, jo ha, trobo que el que deu ser són, són les promeses que sí, es fan perquè sí, bueno, són sí, necessàries perquè després no hi ha sí, el, el, el, el i, diner per fer-ho nosaltres gent del poble ja, ja vam dir-ho és que no, no, no podem prometre perquè Uh, és, que, és, que, és que és impossible perquè s'han de fer tantes coses. Uh, el, el poble és tan gran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 que m'ho que algun dia, si algú ho vol, vingués i veiés allà. 100 € de de, de, de, de, de que no sé què, no sé quant. La oh, legionella que al nivell hi han de fer un tractament, no sé, no sé quant. s'ha tancat una malla i s'ha que s'ha de posar al pavelló aquí, al pavellà i i i es és, mm -hmm. és, és, és una una constant, però no, és lo que ja, és lo que, uh, és que uh, és tema, és, de temes, regidor esport de l'Ajuntament de La algun tema més, alguna cosa més no, no, que ens el no, voleu sis comentar? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,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 que s'aprova, que no s'aprova i que es posa eh? ah, sí, sí, sí. molt bé, si no, et tens, digue'm moltes gràcies a la de per convidar-me i a la vostra disposició, igual que tots els ciutadans de Pau que vulguin anar a l'esport entén la seva disposició, no faltaria més doncs vinga, una abraçada de gràcies per acompanyar-nos gràcies, gràcies a gràcies I després d'aquesta entrevista amb el regidor d'Esports, l'Isidre de Atenas, arribem al final del nostre programa. Una hora i tres minuts portem de mateix d'Esports al punt. No hem parlat de futbol avui, però és que tampoc hem tingut l'oportunitat de fer-ho amb les prèvies del cap de setmana, ni amb el futbol club a la Frugill, ni amb la Saoleda. Només recordar que juny de la tarda ho fa amb aquest en diumenge a casa de davant del Salrà, mentre que el Saoleda es desplaça a Camp del del Vilartagas, on juga també diumenge a les 4 de la tarda. El partit de la seguireu en directe per a i Palafrugell, si així ho desitjau. També que equip, el primer equip de l'hoquei sobre patins juga dimarts en partit de Lliga contra el Noi, i en parlarem dilluns amb en Xevi Garcia. Tres més, molt bon cap de setmana, fins en dilluns. Salutacions de Rafael Corbi els esports al el punt de Ràdio Palafrugell. A reveure's.